Kniha 1.3 Válmíky pokračoval. Stejně jako je modrá barva nebe optickou iluzí, je projevený svět jen klam. Domnívám se, že je lepší si klamu nevšímat, než se jím neustále zabývat v mysli. Osvobození od utrpení ani pochopení pravé podstaty jedince není možné, dokud v člověku neuzraje přesvědčení, že projevený svět není skutečný. A toto přesvědčení se objeví, pokud člověk bude studovat tento text spílí a vytrvalostí. Pak přijde pevné přesvědčení, že projevený svět je záměnou skutečného za neskutečné. Pokud však člověk neskoumá text právě takto, pak v něm opravdové poznání neuzraje ani za milion let. Poznámka. Pojmy skutečný a neskutečný. Které se tu vysvětlují, jsou v sanskrtu sat a asat. Přičemž skutečným se chápe to, co nemá vznik ani zánik a existuje trvale po všechny časy, zatímco všechno ostatní je dočasné, tedy neskutečné. Konec poznámky. Mokša neboli osvobození znamená zbavit se každé své podmíněnosti, označované jako vásaná. Podmíněnosti myslí jsou dvojího druhu, čisté a nečisté. Nečisté jsou příčinou opětovného zrození, čisté člověka od zrození osvobozují. Nečisté mají původ v nevědomosti a pocitu ega. Jsou to semínka, z nichž vyrůstá strom nového zrození. Pokud jsou však tato semínka odstraněna, pak z návyků a podmíněností, které utvářejí tělo, Zbydou pouze ty, jež jsou čistého charakteru. Takové podmíněnosti mysli existují i u toho, kdo je osvobozen již za života a nevědou k novému zrození, neboť jsou udržovány jen setrvačností, nikoli současnými pohnutkami. Budu ti vyprávět, jak žil ráma životem osvíceného mudrce a pochopením tohoto příběhu budeš osvobozen od milného chápání stáří a smrti. Poté, co se ráma vrátil od svého učitele, kde přebýval v odloučení, bydlel v paláci otce a bavil se všelijak. Zatoužil procestovat zemi a navštívit svatá poutní místa. Proto vyhledal otce a požádal ho o dovolení takovou pout vykonat. Král mu vybral den příznivý k zahájení poutě. Tento den přijal ráma požehnání starších a vydal se na cestu. Spolu s bratry prošel celou zemi od Himála je po Nížiny a pak se vrátil do hlavního města ke všeobecné radosti občanů země.